بي بي بي بسم الله الرحمن الرحيم اما خاصيت فتح اناس كه عين يا لام او اس حروف حلقيه بود ده فتح خاصيت داري چه دده ع یا لام کلمه کی د حروف حلقیا نه به یو حرف وي خدا دا چې دې کنا نو دا یو سيد نه دي معنا دا چې کمزه کی باب د فتحوی نال تبه هر په علت ضروری وی خدا ضروری نه ده چې کمزه کی هر په علت دا هر په حلق نو ال تبه دا غا ضروری وی باب ضروری باب سره دا لیکن پیلت شردہ ضروری ده لکنار په علت سره دا ضروری نه ده تاسو کتابه خبره په شباب سره ضروری ده باب چی بيد پته ان لام به حرف حلق وی خو حرف حلق سره ضروری نه ده ممکنه ا چې حرف حلق وی او باب د دغ نه ایدا او نو دا دغه یا 101 ها او سی تیرات را بھی سی رکانو پہ دنیا کی او باب دی او موجود تھی او اگا دا مستعمل لے اگا دا پتہنہ مستعمل لے او حرف حلق په عین او كلام کې نشته نو تا هوې چې د دې کې بهر په حرف حلقي ادار باب راغله د فتح او حرف حلق نه نو نه اعتراض وارث شد په هی خبره نو جواب دا ده دا وینې چې دې کې تداخل شوه toba تا دا شو we چې دا یو ba راkana یا نو او بل ba را ک یو be kas ما او یو be kas مزار نو لدي ما د یو را نو زاره ده بند راوه است نو دینه یو ارگجه باب جوڑ که رکانه یرکنون رکانه مازی چی ده ده ده یرکنه مازی ده او دا ده یرکنه چی ده ده ده رکانه مازی ده نو ده سوکنه چی چا ده شرارت که پارم پا ده دغه یه چی ده نای په لغت کې ګړ بڑو کو دوو بابونه راو واستل هغه سره خلد کړو وکړه دا د تیراس ور دي من غوړ ځاخه دې بس ناجيست تداخل کړی دی پیش شک نه دا دا چې دینو دا, دا, دا. دا, دا, دا دوو بابونه تا دا کړی دی یو بل کینېستي دا شین نه نو بیا راغې چې خ ته خو ته دا داخللوشيخور را شه بله اوورهخورران کې د ته و غیمخوررانکې راغلی به یو پهین او په لام کې بس نه هرپ ی ل کا دا راغلی دی آببار تکن آبا وستکبر او یا آبا را دی و الله آبا اللہ اللہ یتما نوره ابا یا آبا را غلی دی و باب دا پتح دی داگا ندارد پا عین و پلام کی نو دیسو دیوی و ای آبا یا آبا شاز دا شاز سا خبر انزمازین کی و خبر رازی تاسی و ریکن خبر دارد چی آبا یا آبا با ته مونږ شاد وایي نو لږبو خوز دااسې به وایي چې د پاح به یا پهفا کللیمهې هر په حل راغلی یا او په کلمه کې راغلی یا, راغلی. دا دا یا او په لام کلمه کې راغلی د کا دغه د یو طرف نه دی که دغه د دی چې ته کوته کې دی چې دا باب د پتهه دی نو زه به پهکیوایم چې د هر پهلتط په دی ل ودا غزرولینات یا د هر په حلق حرف هلق دین هغه ته موږ دلته کې په ابای ابا کې په یعین او لام کې نشته وګو حمزه خو د حروف حلقيونه ده کنه نو خو دا شی قاعده لګانا چې و روغدا کوي یا په عین په کلمه کې کې یا په په کې لام کلمه کې یا په فا کلمه کې سمځه راځي نو او دا قانون تاسو هم زکه چې دا ټکه په قران کې راغلې ده سکه راغلې قران کې نو دا څنګه قانون دی چې دا قران خلاف شو نو دا دا قانون پوزیشن ډېر کمزوري کیږي نو داسره به پوزیشن هم خشي او دا غاړه شوزوز نه به مخبر اوسي والله دې سین نو یو زہنی تصور دی بیا دې و وخاصیت او خاصیت تکرمه ده دي ا ان کې ا صفته خلقیا بو ده ته بده صفته خلقیا نه صفته نه یعنی ته به هغه صفات باندې تلالت کړي چې <تصفح> هغه قدرتی طور انسان کی پیدای خلقی تیتری لکا گورا دا طوالا فولایت والطوال داوز انسان خلقی صفت یا دا ودا کرو ما یا لکا دی روڑه دی قابوحه دی نو دا حلقی سی پتو نا دی تیتری پیدا شوی دا یا پتا شعر با حلقی با نی حقیقتا با حلقی نی هو حکمان با حلقی بی مثلا یو او هغه پکا سر سره او په مماره سره په خوګرځي د انسان عادت وګرځي او کاره که نه یعنی په م سره وګردي هغې ته خوشببي به دغه و ده بههغ وي او حکمیغه دی چې هغه خل کې ته پیدا نهوي انسان سره هرروستته ور سره چې کم دی نو د راو د ووج نهوتللی شي اوغ تلل داسې چې پ کااک نه قبل یا لکا تلل دا سیچی انفکاک نکبو او سی اوشی دی هغه پیدا شو حسین دی یا قبیح دی نو دا خو پیدا اس سرا داغی اندازہ کی گی بازی شیز دا سیچی پیدا اس سرا داغی داغی دا پتا نه خو خو تعلق ده سر خلقت سره په جمله وی لکه دای مثال اوندا طالعوال یا دا خلقت سره کوم د تعلق نه کوي دا رچی فل جمله دا طول او, أو قصر او صغر د دې تعلق دا خلقت سره په جمله دی اگر چې وز نه دی یعنی اووش ابتدا کې خو طویل نه پیدا کېږي خداره چې دغه دا دا طول د اعتې شي چېی ته دا دی دا, دا چینار ابتدا کې لول نو خ طول دا طولس د سره داسې دی طب چې د خلقت کې د دو سره سه شوي دی پیدا شوی کې راځي که نه نو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خلقي حکمی دی او شببي آن لکه اوس پقاحت دی دا فکوه راځي دغ چا لپاره چې هغه ف فقه کېخواري و ک و کې و کې دوه وکې چې هغه فقه دغ خلقی غونې صفتوګ نو دا نه حقیقتن دغه دی او نو خومان ځکه چې دا فقی دا داسې غمونو کې راغ د فق نه ل بیاخوا شو بیا ددرې کا لپسګوره فقه مقبه به نه یا کچرته گزارو خوړ راپری و ته سر از مکه لراغ نو بیا او فقہ میخه نه نو ک داخل قیصفه تو ک نه نو دا به نته دا بیا ماوارز سره دی خدا شبی په خلقی دے خلقی دی او عین خلقی نه دی نو کارو ما باب براضی درو قسم نو یو دا اوصاف خلقی یو نو دvem دا اوصاف په خلقی حکمینه درم دا غې مشابي او ساف خلقي سره او با د حبه چې دي نو د د استعمال پهفاې معدوده و کېدي استقر نهما وبقا و مقا وقا وافقا وسا و وې ما و ولیا وغره وحيره ولیه له وما وتییوسا بسا دا دی د دی استعمالي وارسا یا ریسو د نه بار نه استعمالږي د ایجاده کې را اوسته لسان دي دکه چې د د محد د لفااض دا دلته وویللی شو که نه خو دا به وخت کې چې کله دا ااجرات ته ويدي اجررات ته وي سو نو کې وچل لېږي بیا به پ تاسو ډه شي